a mm -hmm. Alhamdulillah, hamdhen këthiran, tajyban, mubarakhen, fihë, wassalat, wassalamu, ala ashraf, l-anbiya, i-wal-mursalin, nabiyyina Muhammedin, wa ala alihi, wassahbih, wa me ntëbihahum bi ihsanin ila yomiddin, amma ba'd. Të dashrë dhe dhe dhe musliman, një përshëndesë me përshëndetje në bukur, islama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falëndërimi takon Allahu të nërëcuar, lafëdërimi, Paisha, shofshi me të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithat ata të cilët ndjekin udhën e tij drejtën e ditës së gjykimit. Të dashur vëllezër muslimanë, eh do të flasim për një të drejtë tjetër në Islam, shumë e rëndësishme, që është e drejta e prindërve. Ne kemi folur për të drejtën e Allahut, që është e drejta kryesore. Kolum dhe për të drejtën e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila në fakt nënrendohet në të drejtën e Allahut të lartësuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut dhe respektimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është respekt ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E drejta e prindërvje vjen me njëherë pas të drejtë së Allahot subhanahu wa ta'ala sepse përmenda që e drejta Muhamedi S.A. në nërëndohet në të drejtën e Allahot subhanahu wa ta'ala ndaj dhe në shumë vende në Kuran Allahu lartuar e, e ka përmendur respektin dhe i përinderve mirëbërjen dhe i përinderve e, bashk me të drejtën e ti, me njëherë pas përmendjesë të drejtës të ti. Për shembul, Allahu lertuar thotë në Kur'an, wa abudu Allahe, wa la tu shriku bihi sheja. A dhroni Allahun dhe mos i bëni shoka ti azja. Po ashtu, Allahu thotë në Kur'an, wa qada rabbu kella ta abudu illa ija, wa bilwalidejni ihsana, zoti ytë, ka urderuar që të mosadroni asë kënd e asë gjë tjetërve shti, dhe që të sile një mirë me prindrit, që të bëni mirë prindrëve. Në suajnë lukman, Allahu lërëqurë thotë, e nishkulli, uali wali, wali dejke, ila jel mosirë. Ne kemi porositur njërzit, kemi porositur njëriun, që të më falendrojnë mua, por dhe prindrit e ti, Ta njohë të mirën që i ka përë Allahu, të njohë dhe të mirën që i ka përë prindrit. Në një ajet tjetën në Kur'an, Allahu i lartësuar thot, e një shkulli, u hlivali dhejke, i le gjelë mësirë. Ne porositën pra, kuptimi është, Allahu i lartësuar ka porositur njeriun që të falenderoj Allahun, ta njohë të mirën që i ka përë Allahu i lartësuar, por edhe të mirën që i ka përë prindrit ti e të falenderuas ndaj Allahut por edhe ndaj prinderve të ti edhe kjo ajet të regon se e, e drejta e prinderve në islam radhitet me njëher pas të drejtës a Allahut e lartësuar një riu kap si detyr të par që të falenderu e Allahut e lartësuar pas taj e ka si detyr që të falenderu e prinderit të jetë mirë njohës ndaj prinderve Në që ofë se bëjë ndesh për shemull, urdrat e Allahot me urdrin e prindrit, duhet të japim për parësi urdrit e Allahot, se drejtë Allahot ka për parësi. Por në që ofë se bëjë ndesh urdri i prindrit me urdrin e njëriu tjetër, që ofë të dhe bashort, ja, duhet që me i dham për parësi urdrit e prindrit, për sako që urdri i prindrit nuk bëjë ndesh me regullat e fesë. Në këtë mënyrë, njëriu të regohet mirë njohës me pr detyrën që ka qarshi prindërave. Pra kaq e, e rëndësishme është e drejta e prindërve, saqë Allahu e lartësuar e ka radhitur menjëherë pas të drejtës së tij. <coughs> Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpëtoi një herë nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ja Rasulullah, ayyul 'amali ahabbu ila Allah?" Sa o i dërguar Allahut, kush është puna me dashër të këllahu. Kale e salatu ala waktiha. Tha namazi në kohën e vetë, namazi në filimën e kohës. Kullë të thumë e ju, thash pas kësa i punë kushështë, kale birru lë validejnë. Tha, mirësjelja me prindrit, mirëbërja ndaj prindrëve. Kullë të thumë e ju, kale e lë gjihadu fi sebele lëa. Thash po pas kësa i punë kushështë, tha, gjihadi në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala jenë përmendur tri punë të renditura e para namazi namazi është e drejta e Zotit ton është dhe tyra që kemi kërshia Allahut të lartësuar është i badeti kryesor që ne bëjmë për Allahum subhanahu wa ta'ala me njëher pas namazit është përmendur mirësilja me prindrit respektimi i prindrëve nderimi i prindrëve mirëbërja ndaj prindrëve Dhe pastaj është përmendur xhihadi në rrugt të Allahut të lartësuar. Vërejmë se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem i ka xan për parësi mirësielljes me prindërit, mirëbërjes ndaj prindërve, respektimit të prindërve ndaj xhihadit në rrugt të Allahut të lartësuar. Në rast se xhihadi në rrugt të Allahut është farz kifaje, është detyrë kolektive, jo individuale. Pasi ka detyrë çdo njerëj, pa po ka detyr vetëm një pjesë e muslimanëve, ai sa mjaftojnë. ë Në rrasë se prindrit nuk japin leje e fmiës që të marrë pjesë në gjihad, dhe të asjarëm këtë punë edhe më vonë, insha Allahu Teala, fmija e ka të ty që të bindit prindrëve dhe të moskojë në gjihad në kundështim me pëlqimin dhe dëshirën e prindrëve. Në kundështim me lejen dhe me pëlqimin e prindrëve, nuk lejohet që njëri ju të shkojë në gjihad, kur gjihadi pra është farës kifaje duhet që të marr pëlqimin dhe lejen e tyre. Atëherë, ëh, respektimi prindërve, bindja ndaj prindërve, mirëbëria ndaj prindit, mirçëllëma prindrit ka përparësi edhe ndaj xhihadit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sepse hadithi peigament sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje është mjaft i qartë. Kjo tregon pozitën e lartë të kësaj pune madhështore në fenë islamë. Kjo tregon rëndsinë e kësaj të drejte, vlerën e madhe, që i ka dhenë islami, respekti dhe mirëbërjes të ndajë prindrëve. Prindrit i kanë po mirësit madhe fëmijës, janë shkak për ardhjen e fëmijës në eksistens. Me të vërtet, njëri është kryesa Allahu të lartuar, por prindrit janë shkaku i sieljës të ti në eksistens. Allahu të lartuar bëri shkak ta prindrit që të lin kjo krijesë që të vi fëmia në jetë. Kështu që këtë gjë fëmia nuk duhet që ta harrojë. Nëna është lodhur shumë me fëmijën. E ka bartur 9 muaj në barkun e saj. Me mundime të shumta, me lodhje, ka, ka lënë gjumin dhe rehatinë natës duke u kujdesur për fëmijën. Dhimbjet që ka hequr, që ka hequr 6 shtatzanis, dhimbjet që heq gjat lindjes, nuk mund të përshkruhen. Pra sikur njeriu ë do mund të punonte në shërbim të nanës. Në formë më të mirë, ndoshta nuk do të arrinte që të ia shlynte asaj vetëm detyrimin që ka për dhimbjet dhe vujtjet që ka hoq, ka hequr derisa e ka sjellë në këtë botë. Në në apëstaj është kujdesë për fëmijën gjatë periodës e gjithënjës, gjatë periodës e për kujdesjes, deri sa fëmijë e ka arritu që të ushjehet vetë, të vishet vetë, të mbathet vetë, të mbaj vetëm, të regulloj punët vetë, të shërbej vetës vetë, deri në këto momentë, nëna kujdeset për fëminjën, nëna lë rahatin, lë gjumin, vetëm e vetëm që të kujdeset për fëminjën, duke ushqyrë fëminjën, jo vetëm me ushim, jo vetëm e qumështë, por edhe me dhemë shuri, edhe me mëshirë, edhe me ndjejat e më mësisë. Baba është angazhuar me rritjen e fëminjës, me sigurim në mjetëve tjetesisës, është lodhur, është munduar, është vaskapitur. Ka <coughs> sakrifikuar e sakrifikuar për sigurimin e mjetëve të jetesis për thmijen. është përpjekur e munduar për të dhenë thmijes edukatën e duhur, për të dhenë thmijes formimin e duhur, për të bata një element të dobishën familje në fis dhe në shosheri. Këto jenë punët që kanë bërë prindrit fëmijën, kështë që fëmija nuk duhet të aharoj atyre të mirën. Mirësia që i kam bërë për indrë të shumë e madhe. Fëmija duhet përpishet sa do pak që të akthej për indrëve në dejen dhe të mirën që i kam bërë. Sa do që të bëjë fëmija? Nuk kapur të ashlyër. Se e thash, të mirët që i kam bërë për indrët janë të shumë ta. Por, duhet përpishet. Duhet përpishet. Duhet të reg tushërbëj, tushërbëj atyre. Pejgamberët e Allahut kanë shenjtë mësiellshëm me prindërit e tyre. U bënë mirë prindërve, i respektonin prindrit, i dëgjonin prindrit. Allahu i Lartësuar ka përmendur e ka përmendur si një prej virtytëve të larta të pejgamberve edhe mirësielljen ndaj prindërve. Allahu i Lartësuar për shembull ka thënë për Ismail në a.s., ka përmendur të rekimin e Ismailit a.s. se si e djojë urdhën e babajt e ti, kur i të regojë se ishe, kishë marrë urdhën në ndërë që ta bënd dhe kur bënd. Ismail a.s. tha, ja ebeti fëllë ma tuëmarë, se te gjiduni inësha Allahum i nësabirin, tha, o babajim, zbato urdhën që ke marrë, sepse unë do të bëjë dërim, unë do të jemë prej dërimtarve. Yahya alayhi salatu wa salam përshkruhet nga Allahu i lartësuar në Kur'an se ishte se ishte mirëbërës ndaj prindërve, se sillej mirë me prindërit, obarram bi walideihi wa lam yakun jabbaran shaqiya. Yahya alayhi salatu wa salam sillej mirë me prindërit e tij dhe nuk ishte njeri e kryelart, me një madh, arrogant, mirësjellje me prindërit, thjeshtësia, rulja ndaj prindërve është e kundërta e menimalsis, e arrogancës, e kryelartësis. Këto e në dy gjera të kundërta, kush nuk respektonë prindrit, kush nuk sidhet mirë me prindrit, kush nuk u bën mirë prindrëve, kush lërgohet nga prindrit, kush bëjgotonë prindrit, kush të rëgohet i pa bindrë nga prindrëve, aja është kryelartë, është menimadhë. Aja është arrogantë. Mosësë të respektimi prindrëve është i lidhur atëhere me arrogancën, vjen nga arroganca, minimalësia, kryelartësia dhe është gjëna është harëm. Nga anë atjetër, respektin dhe përindrëve, mirëbërëve të rëgonë thjeshtësi, të rëgonë moralët lartë, të rëgonë s'jeljet mirë, të rëgonë mirë njohje. Së mund tjetë njëri u mirë njohës në qovë se nuk është mirë njohës ndajë përindrëve të ti. Edhe Isai a.s. përshkryhët në kuran se ka qenë mirë njohës ndajnënës e ti, se ishte i sjedhëshë më nanën. Allahu lartësuar ka thënë, wa barëm bivalide ti dhe unë do të si dhe mirë më nanën time. Do të regohëm mirë bërës ndaj sajë, kam për të i bërë mirë asajë, kam për të raspektuar ata. Muhamedi i dërguar ajunë sërë Allah a.s shkonte dhe vizitonte sepse prindrit të dërgojnë ton Muhamedun sallallahu alajhi wasallam e lan i jetim, Muhamedun sallallahu alajhi wasallam është rritur i jetim, por ama si mirësjellje, si rris respekt për ndajnenës ti, të tij, ai shkonte dhe vizitonte varrin e saj dhe qante, S .S., të Qante sallallahu alajhi wasallam kur vizitonte varrin e saj, Qante kur kujtonte faktin që ai nuk kishte vdekur në iman, kishte dëmshuri të madhe pra për nënën e ti, sallallahu aleyhi vësallam. Dhe Ibrahimi aleyhi vësallam eftoj po babajin e ti, duke i forrë ati me të mirë, me të butë që të pranon të fenë islame, e, kërkon nga babaj ti që të pranon të islamin, të largon të nga shëjtani malkuar me formën dhe mënyrën matë mirë, me komunikimin më të butë, sallallahu aleyhi vësallam por man fund babai ti nuk e pranon islamin nuk e priti mir Ibrahimit alayhi salatu wasalam megjithatë Ibrahim alayhi salatu wasalam i thase tha nuk do të vinë ty ndonjë të keq nga ana ime selamun alejk do të jesh në paqe nga ana ime nuk bëj të keq përkundrazi do të bëj vetëm mirë dhe do t'i bëj lutje Allahu te lartësuar për ty do të kërkoj falje për ty derisa ndalohet diçka e tillë se normal është ndaluar që njeriu të kërkoj falje për qafirat Dhe s'ndaluu, u ndaluat diçka, ju ndaluat diçka e tylli Ibrahimit alayhissalatu sallam, hoqi dor, por amo tregoi respekt madh për prindërit, shoqëroj prindërit. Qofshin prindërit dhe qafira, duhet që me treguar respekt për ta, duhet të mos i helm mirë për me, me ta, do t'u bëjmë mirë atyre, ti shoqërojmë në të mirë. Nëse na në urdhërojnë prindërit qofshin dhe qafira, duhet dëgjojmë fjalën e tyre. Me përjashtim të rastit kur urdhrojnë për diçka që bie ndesh me rregullat e fesë, atëherë nuk do t'i bindemi prindërit, por për sa kohë që ata nuk urdhërojnë për diçka që ë është gjuna që është haram, duhet u bindemi. Allahu i lutë ka thënë Kur'an, "wa sahibhuma fi dunya ma'rufa", shoqëroj ata në këtë botë në të mirë. Kështu pra pejgamberët e Allahut kanë qenë të mirësiëlshëm me prindërit e tyre. Mirësielli ndaj prindërve është karakteri i pejgamberëve, është sjellja e pejgamberëve. Është një prej vjërtyteve të larta të atyre njerëzve të cilët ne duhet i marim për shembol, në rrugën e cilve ne duhet e ecim, ashtu sigur se ne ka porositur Allahus subhanahu wa ta'ala në Kur'anin e madhërueshëm. Mirësjeve ndaj përindrëve është një prej vlerave të islamit, është një prej meritave të islamit. Në kohën ton, flitet për shembol për e, ditën e nënës, Për festën e nënës kanë caktuar një ditë në vit dhe kujtojnë nënën. Ndërsa për ne muslimanët ne për ditë jemi në fest me nënë tona. Pse? Sepse për ditë duhet t'u shërbejmë, për ditë duhet t'u bëjmë mirë, për ditë çdo ditë duhet të, dit të, mir, dit, dit të sillemi mirë me to. Duhet t'u gjendemi pranë nënavëve tona, duhet t'u gjendemi pranë prindërve tan, t'u shërbejmë, t'u bëjmë mirë atyre. Prandaj Një burë shkën të këmuhamedi sallallahu alaihi vo sellem dhe thotë, ja Rasul Allah, men e haqqun nasi bi husni sahabeti. Tha ojë dërgurë Allahut, cili nga njëzit meriton më shumë shoqërin time, që unë t'i bëj mirë, cilën mirë, t'i gjendën pranë. Muhamedi sallallahu alaihi vo sellem i tha nëna. Tha po pasaj, tha përësëri nëna. Po pasaj, përsëri përmendin nënën, po pasaj tha baba. Ka përmendur pra 3 herë nënën. Kjo është, kjo është pozita që Islami i ka dhënë nënës. Kjo është pozita që Islami u ka dhënë dy prindërve, nënës dhe babës. Natyrisht që nëna ka përparësi, por edhe drejta e babës është shumë e lartë. Edhe e drejta e babës nuk duhet që të lindë linjët, linjët pas dorës, janë të dy prindër Të dyja duhet, të dyve duhet shër, u shërbejmë, me të dy duhet të sjellim një sjellje e mirë dhe që të dyve duhet që t'u bëjmë mirë. Në këtë mënyrë, feja islame me rregullat që ka caktuar, me urdhën që ka dhënë për mirësielljen ndaj prindërve, u paraqin të gjitha rregullave, normave, shoqatave, organizatave, konventave, të cilat këshillojnë për respektin ndaj prindërve, ndonse sistemin në të cilin ne jetojmë koha që ne po kalojmë është koha e mosbindjes, koha e mosrespektimit të prindërve, koha e sjelljes së keqe me prindrit. Sistemi ynë nxit fëmijët për largim nga prindrit. Sistemi ynë i këshillon njerëzit që çojnë jetën e tyre qoftë edhe duke lën pas dore të drejtën e prindërve. Në sa fhe Islami na nxjillon që të jemi solidar, që tjemi të jemi të mëshirshëm, që të jemi të butë, të jemi të thjesht. Fëja Islame na nxjillon që tjemi të jemi të butë me prindrit, tjemi të jemi të sjellshëm me ta, tjemi ta. të mshirojmë ata. Tregohemi të përulur ndaj tyre, tregojmë thjeshtësi për prind ndaj prindërve. Të shërbejmë prindive, të bëjmë mirë atyre, këto janë porosit dhe kshilët e fesë islame, dhe kjo nuk bëjë vëdhemi ditë në vitë, duke dhënë ca durata, apo duke quar diçka dhënë nënës, diçka simbolike, por duke dhënë pasurin për prindit, duke shpenzuar për ta, duke i strehuar ata, duke u shërbyrë atyre, të gjitha këto nuk janë thjeshtë punë pëlqyshme, po janë dhe tyrë. Allahu nërtuar, ne e ka, ka të saktuar si detyr, dhe tyrë. Dhe njëriu nuk arrinë kënajsinë Allahu të nërtuar, pa arritur kënajsinë e përindrit. Dhe se njëriu zemrëm përindrit, ka zemruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam ka thënë i hadith, rrida Allahi fi rrida lë validejn wa suhtu Allah fi suhtu lë validejn. Kënajsia e Allahu të nërtuar arriet duke kënajsh përindrit. Dhe zemrimi Allahu të nërtuar meret duke Zemëruar prindit. Në rast se njeriu që naç prindit ka naç Allahun, e nëse ka zemëruar prindit e tij, ka zemëruar Allahun subhanahu wa taala. Kënaësia e prindit sjell dhe kënaqësinë e Allahut. Zemërimi i prindit sjell dhe zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i Lartësuar na ka urdhëruar në Kur'an që të cilëmi mirë me prindrit, që t'u bëjmë mirë prindërve. Prandaj thot në Kur'an: "Wa bil walideini ihsana" dhe që silleni mirë me prindrit tuaj, për ka vdhëruar Allahu që më adhurua tonë vetëm dhe gjithashtu që silleni mirë me prindrit. Po ashtu Allahu lartuar ka thënë Kur'an, wa a'budullaha wala tushriku bihi shay'a wabil walidaini ihsana. Ka thënë adhurani Allahun, mos i bëni shokati asgjë dhe silluni mirë me prindrit. Sidomos në moshën e pleqërisë. Përderisa Allahu Kur'an imma yeblughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma. Nëse do të kesh prindrit, njërin ose të dy në moshë të thyer, mos u thuaj atyre uff, mos u bezdis në shërbimin ndaj tyre, me mirësjelljen ndaj tyre, me respektin e tyre, me shërbimin ndaj tyre. Mos u thuaj atyre fjalë të rënda mos u thu e atyre fjallë të kësia, mos të rego bezdisje, që of në vepra apo me fjallë, mos u të rego se je shjecuar me prindrit, se prindrit ka në rënduar, për kundra zi, të rego se je shumë i knaqëve, e shumë i gzuar me prindrit, se dihe shumë mje që po u shërben, që po si në shmirë me ta, që po i ndihmona ta, ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما وثua ju atyre fjalë të buta, fjalë të ëmbla, fjalë të mira. Ka njerëz që në vend që të thonë fjalë thon të mira prindërve, thonë fjalë të këqija. Në vend që t'u shërbejnë prindërve, bojkotojnë prindërit. Në vend që t'u bëjnë mirë prindërve, u bëjnë keq prindërve. Në vend që të thonë fjalë të ëmbla, fjalë të fjart ambla, fjart mira. Më thonë fjallë të rënda, fjallë të vrajda, fjallë të ashpra. Në madje ka njës i shajnë për indrit. Ka njës i në vend që të mëshirojnë për indrit. Të regojnë thjërësi i rrahin për indrit. U gjuajnë për indrëve. Në kohën tonë ka ka sjellje alarmante, sjellje shumë të këshia. Mosbindje të qudichme në të i për indrëve. Allahu në ruajt. Dhe gjithë kjo ka ardhur si pasoje, largimin nga mësimet e fes si pasoje, mos besimit në Allah në ditë në gjukimit, si pasoj e mos njohje së drejtës, të të drejtave që ka caktua islami, të drejtës Allah, të drejtës të ndërguarit Allah, të drejtës e përindrëve, dhe drejtate tjera në islam. Doqë këpunoj për disa momente dhe do të kthejhemi insha Allahu ta'ala në pjesën e dy të këti emisioni për të vazhduar me të njëtën të emi insha Allahu ta'ala velhamdullahi rabbil alemin. Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Dash të dashoj vëllezër, një nga të drejtat në islam është është dhe e drejta e prindërve. Por në kohën tonë shumica e njerëzve nuk janë duke respektuar këtë të drejtë, të cilën e ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Në kohën tonë Në vend që njerëzit të regohen mirë njohës në i përindërve, u bënë keshë atyre. Në vend që njerëzit të silen mje me përindërit, silen keshë me ta. Në vend që njerëzit të shërbën përindërve, i flakin përindërit. Në kohën tonë, një pjesë njerëzve nuk do të adim fare për përindërit. Nuk e sill në vëmendje faktin që prindërit janë lodhur për ta erraskapitur, kanë hequr, janë munduar që të sigurojnë për fëmijën një të ardhmë sa më të mirë. Nuk sillen në vëmendje faktin që prindërit e janë përpjekur në mënyrë të natyrshme që të arrisin fëmijën me dinitet, me moral sjellje që të arrisin fëmijën ashtu siç duhet nuk sjellën në vëmendje faktin që fëmia e u kamarr prindërave mundin përpjekjen e jetës, angazhimin e jetës, frytet e angazhimit të jetës Fëmija ka marë mundin, përpjekjen, angazhimin dhe frytet e jetës e përindrëve, ashtu si kur se bima i gjelbërt merë ushimin nga fara deri sa fara të bahët në tëptohet prishet kretë. Ashtu si kur se zogu merë ushimin prej vezës dhe pasaj veza mbetet thjesht një levoshkë po kështu dhe fëmijët kanë marë esensën e jetës e brindit, angazhimin për pjekje në mundi dhe frytët e jetës e tyre, dhejrë sa brindit arrinë në moshën e pleqërisë. Dhe që diqma është, se edhe kur arrinë në moshën e pleqërisë, brindit janë të knaqëm e fëmijën. Janë të knaqëm e angazhimin për pjekje dhe mundin që kanë derdo për fëmijën e tyre. Por nga anë atjetër, shumica e fëmijëve, nuk janë dhe dishëm për gjithë këtë mundë, gjithë të përpjekje. Nuk duan të ja dinë për të mundë, përpjekje dhe angazhim të madhë të përindrit. Por, kretë në mënyët të pas krupullt, kretë pa turpë, të regojnë mosbindjën dhe i përindrëve, silën më arogansë me përindrit, i trajtojnë keshë përindrit, dhe të regojnë forma nga më të ndryshme të mosbindjes ndaj prindërve. Në shumë vende dhe tek shumë njerëz situata është alarmante. Ëh ka forma nga më të ndryshme të pabindshmërisë ndaj prindit. Një gjunakë shumë i madh. Po përmend vetëm 2-3 tregime ose 2-3 gjëra, të cilat tregojnë mund të themi kulmin e mosbindjes në taj përindrëve sëpse ka forma të ndryshmet mosbindjes në taj përindrit dhe atone do të i shtjelojmë në mësimit e ardhësme por thjesht për tërheqër vëmendje se dhe i ku ka rritur gjendja sidomos në kohën ton kur pretendoha si njëri u ka rritur kulmin e zhvillimit si njëri u ka rritur kulmin e qytetrimit se regullat, ligjet, sistemi normat që gzojmë që promovohen janë tila që duhet të respektohën drejtët e njëriut, duhet që të forcohën lidhjet e këshu më radhë, fakt kishë pëndodhë krete kundur ta, sepse sistemi në hienë të cilit jetoj njërzit, ambienti ku edukohën dhe ku rritën njërzit, nxjerë element të tjilë, të cilit të regojnë format më barbare të mosbindjes ndaj përindrit. Po s'jelim rrasin e parë, një familje e rritë fëmijën, i, i amunëson që të shkojnë në shkollë, arrinë që të diplomohet, të marrë dhe ti të i shkendësor, ma në fund lidhet me e, ortake në jetës të ti, lidhet me një femër për bashorte, për të bënë, do më thënë, partneret e jetës të ti, por kështë shëlon një vajze mentor, ishte mësuese në universitet dhe kërkon nga personi që kërkon të të bëndë e partneret e jetës kërkon për ti që të bënë një vizit në shtëpinë e ti. E merë kërë i qëri ishe me, to, me titullin doktor doktor Shkencash e qënë në shtëpi. Ishte një zonë rurale Familja ne kishte në gjendje shumë të rëndë ekonomike, prindit e tij ishin buqë, shkon në shtëpi. Dhe me të hyr në shtëpi, kjo shikon një gjendje shumë të thjesht, varfëri të madhe. Dhe pulën vjen babai, hyn në shtëpi dhe Këu fillon të prezantoj babën, po thotë që ky është një puntor në familjen tonë, një prej punitorëve të shtëpisë tonë. Në këtë moment do baji sikur sa ndoshta nuk pati për çëllim mua dhe e pyeti dhe njëra sa, o birim, çfar thej? Atëherë ky i kthehet me tashpër. I thotë, a nuk të kam thënë që të mos më thrasësh në këtë mënyrë? Këtu e kuptonë vajza se me qëra njëri u kishet bëndë. Me njërë hejqdorë për ti i largohat dhe shkonë është pinë sajë. Kjo ishte vajzë fisnike dhe kuptojë se kishet bëndë me njërit likë. Arrinë dheja ty mos binje dhe i përindrit, mos minjohën dhe i përindrit, sa që njëri u mëhonë përindrit e vetë nuk përmend prindërit e tij. Nuk donjë të njëhet se është biri i fulanit. Ka edhe njerëz të tillë, Allahu lëruajt, edhe pse kanë tituj shkencor, edhe pse mendojnë se kanë formimin intelektual dhe dhe dhe kulturor. Por kultura që kanë marrë, ambientin në cilin janë rritur, sistemi në gjirin e cilin ata po edukohen, i ka quar dhejë në këtë pik sa që të më hojnë lidin me përindrit, mos përmenin përindrit, dhe të mos të rëgojnë të tjere vëse kjo është babajim, e që i duke si ullje. Për kundra zhënjezve fisnik, njezve fisnik krenohen me përindrit e tyre, i përmenin përindrit e tyre, e kanë për ndërë që tu atribohen përindrëve tyre. Në të ishe ullje, e fyrje madhe për ta, që Mos u njeh hacia, të mos përmendin prindët e tyre, të mos nderojnë, mos respektojnë prindët e tyre. Por tashmë jetojmë në një kohë kur vlerat janë përmbysur. Dhe ajo që dikur ishte vlerë, sot nuk është më vlerë. Po sjellim tregimin tjetër. Ishte një familje e pasur, fisnike. Djalë e tyre ishte i quar për shkollim ishe marrë, ishe shkolluar, këthehet në shtëpi, por linë një mosmarveshje mes ti dhe mes nanës, përshka këtë partnerës e jetës që kështë e zjedhur djali. Djali kështë e zjedhur një vajzë, nëna ishen kundërshtim, i përbozohen të një tjetër, e, gjendja atësarohet, djali të regohet i papër mbajtur, merë sikën dhe e vret nënen. Vrasja e prindrit është një prej krimeve më të shëmtuara. Është kulmi i mosbindjes ndaj prindërve. Këtë njerë mund ta bëj vetëm një njerë që nuk ka pikë mirësie, nuk ka as pak mëshirë, as pak dëmshuri. Çdo lloj krimi është i shëmtuar, por krimi ndaj prindërve është në kulmin e shëmtisë. Allahu na ruaj. Ka njerëz që masakrojn prindët e tyre. Dhe ja, ky është një rast që përmenda. Ka njerëz që ushtrojn dhunë ndaj prindërve. Ka njerëz që rrahin prindrit. Ka njerëz që i nxjerrin prindërit nga shtëpijat e tyre. Këto raste përcillet po flas, ekzistojnë edhe në vendin tonë. Kemë dëgjuar për njerëz që flakin prindërit, që, që i nxjerrin nga shtëpia, që i dhunojnë prindrit që i rrahim për indrit. Për dit, njohen muhabetet të tila. Përmenim i rast tjetër. Një familje, e qonë djalim për shkolluar, a rrinë në universitet, fillon dhe studion për e, kimi. Vjen në shtëpi, linë, mos marveshje mes ti dhe mes në babës, në fakt, familje kishet varëfër, kishte edhe lezër të tjerë, babaj gjithmonë e mbante, ushqente, i siguronte gjithë shka që kërkonte, mi për kërkeset e fëmijës për bohën qënë të shumë ta. Mesa duke të fëmijë e kështë rjedhë, kishte shok të këshi, ere me drogë, me alkohol, me këshme radhë, dhe të më konsumonë dhe pijet desë, pijin të drogë, dhe kërkesat që i pojë bënë të prindrit ishën të shumë ta. Babaj nuk i pobalon të dotë. Dhe filloj tja ndalë për të përcim në gjitha kërkesave. Nuk pojë jebë të mojë sa kërkonte. Dhe kështu hyri, filloj mos më rvesha me si dhe me së prindrit. Dhe një dit, shkon në laboratorin e kimis, përgatit një lëndë, damsh me asjësuese, jahedh babës, dhe baba vdes. Jehodi babës në gjenë e gjumë dhe vdes. Kështuja këthen të miren, këthmi babajet të ti. Babaj e rriti, e, i kryoj i kushtet, e qojë në shkollë, shpenzohën të regullish për ta, në vend që kur vjen koha për të shpenzoha për prindin, në vend që të ja shpenzohën të për babajt, të andihmon të për të kaluar situatet e vështira, kur të edukuar dhe fëmijët e tij ashtu sigurisht ai edukoi këtë ja ktheu me të keq. Dhe jo vetëm me të keq, por me krimin më të shumtë. Prgatit lën, domethënë lënnd në laborator për vrasjen në mënyrë makabre të prindrit, të babait të tij. Allahu na ruajt. Duhet që duhet që Bëjmë ndryshim në mënyrën se si edukojmë dhe si lëjmi me thmijet të tanë. Të formojnë thmijet që në veç një i për edukimin e për mirësjelën dhe i për indrëve, për mirëbërën dhe i për indrëve, kjo nga një ranë. Në anë atjetër, duhet që të respektojmë për indrëj të tanë, të shëbëjmë për indrëve të tanë, në mënyrë që mos gjejmë për thmijetve, atës që kanë gjetur prej neshë prindërit tanë. Si të silesh me prindërit, ashtu do të silen dhe fëmijët me ty. Fëmijët duhet të ushqejmë me ndjeje që të respektojmë prindërit. Të i formojmë me respekt për të madhin, për prindin. Dhe nga nga tjetër, duhet që të respektojmë prindin. Duhet që thëmijët tanë të shohin neve se si respektojmë prindërit. Se si ndërën përindrit, se si u shërbën përindrëve, në mënyrë që kur të rritën fëmijët tanë, në shërbën neve, në ndihmojnë neve, të silën ne mirë me ne. Një regullë thotë, kema të dinu të danë. Ashtu si të silësh, do të silën dhe të tjerët me ty. Si të regohash me përindrit, do të regohan dhe fëmijët me ty. Një norm tjetër thotë, burru a ba e kum, të burru a kum e bna u kum. Silën i mirë me përindri tuaj në mënyrë që dhefmi e tuaj të silën mirë me ju. E lusë Allahum subhanahu wa ta'ala që t'i bëjt të dobish me këto që t'gjua, më alhamdulillahi Rabbina Alemin.